You are listening to the Moron show with Antonina and Christian. Ja men god morgon god morgon. Det är Pirate Talk du lyssnar på den här morgonen så har vi gäster i studion och det är ingen mindre än Johan Vanloo. Mycket testosteron jag. har lärt mig nu. det här nu. Ja, du hängde med direkt. Testosteron. Det är säkert 400 kilo in i den här studien. just nu. Om mänsklig. mänsklig massa. Ja, det där ho-ha det, det är min catchphrase när jag det är det ringer. Du hängde med på det direkt Nina. Johan, du är ett av världens största wrestling ja, tror jag. Sitter du och håller med? Ja. Hejar du ens på Steinball? Det kan du ge dig fan på att jag gör. Gör du det? Sitter ja. du och hänger med där, ho, jag, ho Så jag, stå, jag står upp och skriker och min röst är helt förstörd efter varje gala. Är det sant? Ja. Stämmer detta Steinball? Du Ser du Johan du han står där? Det är ja. ingen liten kar, han är två meter lång liksom. Ja, men det är svårt att missa Johan. Ja. Men gör han det? Front row banger, Ja, men han, gör, han gör det bra. Han gör det bra. <skratt> <skratt> vad kallades han? Han är en front row banger <skratt> ja, Jag sitter inte säger bakom Men jag förstår vad du säger uh, Pratas. behöver inte kliva hårt? Nej, nej, okej Pratas det bland er wrestlare Om att Johan sitter där varje <skratt> jag jag gång och <skratt> låter <skratt> Jo, men han är ganska omtalad I wrestling <skratt> Det är ju fantastiskt! Det är roligt. Kan det hända efter en här att någon säger så Såg ni Vandlo på första raden idag? Ja, ja, men han som var sagt, en fire liksom. Jo, absolut. Det är, det är, det är mer fokus på handen än vad det är på wrestlerna. Jag vet inte om det är sanning, Nej, jag, jag vill ha mer er. Jag vet inte det liksom. om det är sanning, men det är, jo, men det är sant det är sant. Ja. Det är sant. Nej, men fa faktum är att vi som är ingen vi uppskattar ju såklart Så våra klart. fans. Så vi brukar ju prata om dem som, vi känner ju igen dem som, liksom, ja, de som är i ja, viken. Ja, ja, liksom, de som Det finns ju liksom ett gäng sådana. Mm. Det är men, så många, men... Finns det någon klubb, Johan? Finns det någon klubb för sådana som är som du riktiga <laughs> wrestling-fans? Nej, liksom? men klubben är ju galarna för att vi träffas ju innan och, och pratar och snackar. Och, och vi är ju ett gäng som, som, som alltid träffas mm. på galarna Och, vi, och jag, det är ju så här att jag har ju kompisar som jag bara träffar på galarna ja, Om jag till exempel inte kan gå på någon gala så är det ju skitkonstigt för att då har jag inte... Du är inte delaktig då? Nej jag är inte delaktig, jag träffar inte de här liksom, det där är han med kobohatten och mustaschen och det är han som är den här hipstern som ändå gillar, ja du vet, liksom, mm. de här som man, och, och där är Mats vukt och där är, ja sådär va. Sådär. Men även, även ni har uttalat namn sinsemellan i er lilla grupp eller? Nej. Att du kallas för något speciellt? Nej det tror jag inte, men, men, men, men vi känner igen varandra på liksom utseendena ja, ja. och sådär va. Och, och, mm? Men, Fabian, har ni smeknamn på era hardcore-fans? <laughs> nej, så långt har vi inte kommit än. Nej, an, nej. <laughs> för det har <hade> ju varit, <laughs> ja, varit. perverskt. <laughs> <nästan, laughs> <faktiskt. laughs> men vi ska väl gå vidare. Johan har ju massvis med frågor och vi har jättemycket att ställa till Fabian. Ja, men det blir en wrestlingmorgon här ja. som, som kommer gå till historien. Liksom. Johan då, som är hardcore-fan och Fabian då, som är utövare av just wrestling. Mm. Så häng med här den här morgonen så blir det ju bra. You are listening to Pirate Rock. Mm. Mm, det är wrestling morgon på Pirate Rock. Fabian Steinbolt är här i studion som är med GBG Wrestling och så har vi Johan Vann och då våran egen Johan som är hardcore fan wrestling just wrestling. Expert också. Ja, det man, du, också. Man, du, du, du är lite där för han är inkallad här och har idag, så att säga. 100 år av wrestling i gått min, min genom mina ögon. Ja. Nej, men du, du pratar om det här om att leva sig in i och liksom hålla på att skrika och jag, ibland är det ju nästan som en utomkroppslig upplevelse för att för då har jag ändå så här, det finns en rest, din tag team partner Elvisin jag har ju ritat hans tröjor i mitt civila yrke som tecknare mm. och vi har mailat fram och tillbaka jag vill ha det och det och det och, det. och ändå så, så, så ser jag mig själv utifrån stå upp i stolen och skrika med <skratt> Och, och, jag, och liksom en liten, liten del av mitt sinne tänker Men Johan, vad gör du? Det, det är ju klokt är liksom, Du är 46 år och har, har två barn Sluta nu och så, Men resten av Det är bara Jag ville bara säga det men, men, Jo, jo Om det sagt men, men lite där och då så vill du ändå skita i det här samvetet. Den där lilla kille på axeln som säger, sluta nu, Joa. Du är en vuxen människa. Mm. Men du måste ändå leva ut detta. Klar det, att jag måste det är göra det. det bästa betyg man kan få. Absolut. Att alla, liksom, men det är, att... precis, det är precis den reaktionen vi vill ha liksom, när vi står där på scenen. Och, och ja, för det är väl det det är mycket handlar om. Re, re, wrestling handlar om att skapa känslor. Precis, precis. som alla andra former av storytelling, musik eller litteratur mm. eller som Johan har tecknare, mm. liksom Han vill ju skapa känslor med med komik eller drama eller liksom sarkasm eller samhällskritik och sånt där. Mm. Liksom. Det, är, det, det är som allt annat. Liksom. Mm. Det är... Men vad har man för knep för att få med en 45-årig man som bara <laughs> skiter i Men, sitt alltså, eget samvete? Det är, bara... jag, jag kan säga att på Pustervik i Göteborg, våra hemma-shower, liksom, så, så är, är publiken så exceptionellt bra. De, ja. de, de, de svarar väldigt bra på underhållningsformen och, och, och de är... Det är, det är lätt att integ integrera dem mm. så att, eh. och det är ju lätt att vara publik i ett ja, sånt ja. läge också för att om man är själv eller om man är tre personer sitter och mm. hojtar det, man blir ju ner, om de andra inte gör det så blir man ju nedtryckt av dem. Ja, det är ju mycket lättare att följa med om alla andra gör det också. Jo, men det ja, var klart. lite som vi pratade tidigare om i morse, Johan, du och jag. Att du hade varit på någon stand-up. Mm. Och då är det så här, skrattar inte alla andra. Då, då smittas man inte av det och så skrattar man inte själv. Även om man tyckte att det var roligt. Det inte om skämtens kvalitet överhuvudtaget. Utan det kan bara vara liksom att det är, det är ett gäng som har en dålig dag. Liksom, och så. Ja, precis. Jo, men det, det är som du säger, det är exakt samma sak där. Liksom. Det, det krävs att det är en bra stämning att, det är liksom att, energi, att alla känner av en, en energi. Wrestling liksom. mm. är som stand-up. I alla fall som utöver, Det gäller att skapa din rutin, det gäller att få kontakt med publik, det gäller att få folk att köpa det du gör. Liksom. Men Kan du nämna någonting som är så direkt där du vet att nu ställer sig Johan och skriker så är hes <laughs> rakt ut? Nej, nej, men, Finns men, det men, något du... trick? Men det, men alltså här, att han klappar ner någon? Eller? Jo, jo, men, ja, men man, Är det man, så enkelt eller finns det verkligen någonting Nej men är... Wrestling är ganska komplext, alltså för publiken ser igenom om det inte är bra, ja. så är det. Ja. Men det, man måste kunna ha en, liksom, har man en bra karaktär så folk kan relatera till, så folk känner liksom, att man kan skapa relationer, liksom, då, då blir det enklare att skapa reaktioner. Jag brukar beskriva det som att det är en propp som går ut ur en skäl. Jag kan ta ett sånt exempel där jag alltid skriker, Säg att du, du och Elvisina har en match, och Elvisina har blivit misshandlad i fem minuter. Och ser ut som att han är liksom två centimeter från att dö och kämpar sig fram för att göra tägen då och tägen väl kommer ja. då exploderar man och det är då som proppen åker ut ur själen och man ja. ställer sig upp och skriker. Det Rä är en sånt läge till Räcker exempel. det i tägen? och tägen är ju att man gör en high five kan man väl säga. Ja, att ja man, man byter motstånd motståndare, ja. Ja. Räcker det att man nuddar den andra handen eller måste den som är kvar i ringen komma ut ur ringen innan den andra på in? Förstår du vad jag menar? Ja, ja nej, men, man, Grejen är att i, regelverket i en tag team match är att du måste som sagt tagga din motståndare ja. och, och slå i handen. Och, och då får man, ja, då får in man gå liksom. in. Annars får du inte komma in. Kan kommer... fuska ni också. Då Absolut. pucklar ni på varandra. Jo, jo, men på det, är, det är så man skapar reaktioner. om mm. till exempel Man har ett regelverk i wrestling liksom, men det är till för publiken skull. Liksom, och domarens skull. Om mm. och och, och domarens rygg vänd och inte ser när den dumma fuskar. Och, och då är det bara publiken som ser det. Mm. Mm. det är, då är det de som skapar den här reaktionen. Så på, på, på det sättet skapar man ett sätt att skapa reaktion via dramaturgi och psykologi i Wrestling Notes. Mm. Fan det är vad coolt! Jag ska börja tagga dig! <laughs> tagga Men det I Göteborg blir det som en ma mass de, de svarar på allt. Liksom. Mm. Det är de, de, väldigt tacksam publik att jobba inför. Liksom. Coolt. Och det är som Johan sa, så här, att det, anledningen att det blir så är att det blir så underzont att alla står och skriker. Mm. Och alla dras med i det, Och då blir alla där inne är bekväma med att skrika. Mm. Liksom. Det gäller att komma till den nivån, annars mm. blir det svårt. Alltså. Det, det går att jobba för en publik som är tyst också, men det är inte lika kul. Liksom. Men jag var ju på familjeshowen ja, och jag rycktes ju med bara på, på det. Ja, alltså ja. Jag satt där och gapade och skrek. Du rycks som... ju med av en banan. Sig, <laughs> det säger ju inte så jävla mycket. <laughs> you are listening to Pirate Rock. Det är wrestling morgon på Pirate Rock denna måndag och vi har med oss Fabian Steinbolt och Johan Wanner som är experter i frågan. Han var trevligt vi har. Mm. Det, är det var super länge sedan jag hade så trevligt film. en måndag, Jättekul. Ja, jättekul. Johan, du har faktiskt förberett lite frågor för du har ju följt... Ja men jag kviterier. är så jävla nyfiken. Jag, jag, för, jag, för jag råkar veta, jag följer dig på, på sociala medier och, grejer, och Så jag vet att du har varit på turné i England eh, och, och, och, och wrestlat. Oj, jag tycker det låter så himla romantiskt på något sätt. Jag får en bild framför mig av, av hur ni står liksom, på olika marknader och så går liksom hem till gården-gubbar med keps och, och gubbis och, och tittar. Ja. Ah. Och så jag vill veta mer om detta. Liksom. Hur, hur gick det där till? Vad hände i England? Hur, hur kom du till England, det är det nog Johan menar. Nej, men berätta är... någonting Balt som hände i England. Jo, men det, det, det är det som du säger. Det, det har ju förekommit att man har vrätts i sådana här affairs, liksom. Ja. Typ marknader och sånt där. Absolut. Ja. Men jag, jag, liksom, jag är inte svår. Jag kan wrestlas överallt. <laughs> men, det, men, det, men det är det som är charmen med wrestling. Ena stunden står inför en publik på 3000 pers och, eh, andra dagen så står det för 50 pers i Gympasal i Polen liksom. ja. Ja, det är sant. Jo jo men det, men, det, men det är inte lika romantiskt Nej det går, men det, det, det, det finns en charm i det på något sätt, ja. att, att man gör jobbet på något sätt, ja. oavsett vart oavsett, ja, in, oavsett inramningen mm. Men just det här du frågade om England att man, ja. att man gjorde det på marknad och så här, är det större i England eller Absolut, är det där ja. det är? att man? Re wrestling nu folk tror att det hade sin guld ålder under liksom 80-90-talet. Men wrestling nu är större än någonsin. En miljardindustri. Alltså det finns mycket fler fans. Och framförallt i England. Mm. Ja, det har man ju expanderat. Och det har ju även VVE som är världens största wrestlingorganisation som är en miljardindustri i USA och så liksom runt om i världen. Och Där har ju de expanderat och branchat ut så att säga. Och haft, har ju sin egen filial där, mm. som heter NXT UK bland annat. Och Alltså det, det, drar, det drar fulla hus. Även om mindre förbunden gör det. Liksom. Mm. Skulle du säga att, att engelsk wrestling ser ut och utförs på ett annorlunda sätt än... Inte, inte nu, men det gjordes en gång i tiden. På 80-talet innan den eran dog ut. Mm. Men, men, nu men vad var jag... skillnaden då? Ja, men, wrestling såg helt annorlunda ut på den tiden. Det var liksom... Eh, vad ska man, om, man, om man jämför med... Man, man brukar säga att det, var, det är mer action nu kan man mm, säga. Mm. Då var det mer presenterat som en legitim idrott. Och folk köpte det som en legitim idrott. Det var mer sådana här... Vad ska man säga? Holds, catch as catch can heter det ju i Tyskland och i Sverige på den tiden. Liksom. Det var att man, man tog ett... ett liksom, man försökte fånga varandra i olika grepp så att säga. Ah, okay. Och det var oftast ronder, fem ronder. Det var inte... Det var, man skulle inte känna igen det liksom. Nej, nej. inget mönster i det. Som... Ja, jo jo det fanns en psykologi men samtidigt så är det, man, man det är helt två skilda saker. Alltså, aj, man är för ja. dagens wrestling. Man kan det. tänka sig att publiken liksom blev alldeles exalterad aj. över att någon tog oh oj, oj, oj ett wristlock. Aj, <laughs> ja, ja. Man jo man, man tog någon, man tog, tog någon i, liksom i, i handleden som man säger som bara, oj, det var ett, ganska spektakulärt för att folk köpte det folk förstod det på ett aj, något aj. sätt. Men, men, men som sagt, den wrestlingen skulle inte kunna funka nu Absolut inte, det tror jag inte. Men, men Johan, du då som tittar på väldigt mm. mycket wrestling, upplever du någon skillnad idag på, på olika länder? Hur de wrestlar? För jag antar att det inte bara är svensk wrestling du kikar på. utan Ja, även... det, det, det skulle jag kunna göra. Det finns... Eh, jag, jag har väldigt svårt att be, berätta hur och beskriva hur den ser ut. Men visst jag tittar, jag tittar mycket på japansk wrestling och jag tittar en del på engelsk wrestling och jag tittar på, framför, då, på amerikansk wrestling som man gör. Och japansk wrestling... Där är det väldigt mycket liksom det här står de, stå, de står och, och, och slår varandra i ansiktet i fem minuter, och den andra står så, och liksom gestikulerar mot ansiktet. Och, och det är mm. verkligen så här. Här, det känns ingenting. Jag kände ingenting nu heller. Och I nästan i varje match hela tiden så är det ja. mycket sånt. Liksom, signalera tuffhet på något sätt. Mm. Lite som i Rocky-filmerna ja. där Rocky får st stå slå <laughs> på ja, sin motståndare. Liksom. Ja, Det händer ingenting. Liksom, ja. Ja, ja. Och medans amerikansk wrestling har blivit äh, väldigt action, lite, nästan lite karatefilms <laughs> inspirerad på sista tiden. Ehm... Äh, det ja. har väldigt svårt att beskriva hur det ska ja. bli. Det kan vi prata lite om det alldeles strax här. Hur det har utvecklats och hur man ens utvecklar det får Fabian kanske svara på. låter väl som en bra plan. Vi är alldeles strax tillbaka med ännu mer wrestling i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Mm, Pirate Rock är det här Antonina Christian. Johan Wand och Fabian Steinbold sitter med det och det är wrestling morgon den här morgonen här hos oss. Ja, Johan, du nämnde ju det att i USA så har det blivit lite mer karate. Och i Japan. Jag, jag skulle jag inte säga det, men det har blivit mer det har blivit mer actionpackat. Det är, liksom, det, det är en sån uppenbar... Liksom, koreografin mm. är tydligare mm. på mm. gott och ont. Och jag, jag vet inte om jag gillar det riktigt. Nej. Jag menar som Johan säger, wrestlingen har utvecklats. Och du måste på något sätt utveckla wrestlingen. För att när man gjorde det back in the day på 70- 80-talet så fanns det inte lika mycket influenser som det finns nu. Mm. Nu finns det ju tv-spel med interaktiva grejer och framförallt UFC och sånt. Folk vet ju faktiskt hur en riktig fight ser ut. Mm. Och då måste du på något sätt överglänsa det med mer spektakulära grejer och mer action och men sånt där. Åt... Och mer, mer våghalsiga manövrar. Liksom. Ut vilka håll kollar man? Är det de här kampsportgrejerna som man börjar för? Jag kollade mycket på wrestling när jag var liten och jag såg ju aldrig det här sparkar och det här. Men kan man gå så långt att det börjar bli med round kicks och sånt där? Jo, men det kan man göra så länge det är kontrollerade liksom kontrollerad, kontrollerad manöver, att man har kroppskontroll. För det är ju enkelt att spöa någon på riktigt. Ja. Men det är svårt... Att få det se ut som att, att man spöar någon. Att ja, man skapar illusionen. Liksom. Det är ju det du vill göra i wrestling. Ja. Men hur, hur ofta råkar man spöa någon på riktigt? Är? Det händer att man är stiff, kallas det. Liksom. Okay. Att man är stiff, då, eller att man ger någon en potatis, kan man säga, eller ett kvittot. <laughs> potato, säger man, i en wrestling, game potato, då innebär det att man slår någon på riktigt. Ja, att, okay. att smällen tar. Vad jag jag, jag ska jag säga, det beror ju på. Om Man kan ta en jag, jag är brottare från grunden. Liksom, så jag kan ta smällar liksom. mm, mm, mm. Vissa har ju blivit nockade. Liksom. Ja. nej det är absolut inte bra. Är, Hur du, fortsätter du... man då om du slår... Säg att man slår någon på penis. Det vet man ju ja, om det kan om... göra. Så att man, man kan ju inte andas. Och, då kan man ju inte gå upp och brottas längre. Hur kontrollerar man det i ringen när det ska vara ett skådespel? Liksom? För jo, allting ska ju se man... ut, ut att göra ont. Så att säga. Ja, ja. Ja, absolut. Nej, men, om, om man så här, leker med tanken att, att man skadar sig på riktigt i en match... Vilket har hänt mig det jag har fått go short, säger man mm. så här. Då säger jag, go, go home, nu slu, avslutar vi liksom. Ja ah, okej, okay. ni viskar det till varandra ja, så ja, innan man hör liksom. och så försöker man göra någon enkel manöver, någon roll-up eller någon mm. enkelt mot som vi jobbar, så att Jag måste bara bort härifrån, ta, jag tar en pin liksom. Vad har det varit för skador? Vad, vad har hänt i de lägena då? Ja, men jag, jag mötte en kille som heter Timmy Force en gång och då gjorde han en plancha så att säga. Han hoppade ut men han landade tungt på min axel så att jag bara, axeln bara domna bort. Jag hade ingen känsla i axeln eller mm, armen. Liksom. Mm. Och jag bara att jag kände, det var typ två år sedan på showen, hårda klappar innan julafton. Där, liksom. Och jag bara, det där matchen skulle ha pågått mycket, mycket längre än vad gjorde, äh, som var tanken. Liksom. Mm, mm. Mm. Så då... då jag, jag kunde inte fortsätta. Jag hade ingen känsla med armar, liksom. jag, kunde, jag kunde röra mig, men det, något, jag den. Den såg jag. Ja, men, <laughs> <laughs> men du såg förklart. inte att jag... Nej, spara, det gjorde jag verkligen inte faktiskt. För, för att den matchen... Ni var ju två goda. Ja, ja. Och, och matchen slutade på ett... Eller efter matchen så var det liksom en, en rätt ballgrej. Då, då tog ni hand och så släppte du inte. Nej, nej. Och då tänkte jag bara, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Och så blev det en kram och det var så fint. Nej. Ja. Och, men det syntes verkligen inte att något sånt hade hänt. Nej. Men man kan inte fortsätta där med det. Eller att ge det till en effekt att du verkligen inte kan använda högerarmen för att axeln är paj. Jo, eller koncentrerar man så mycket på att det skada sig mer. Liksom. Nej, nej det, det, det, som du sa det sista, att man, man vill inte skada sig mer. Man vet inte vad det är. Man vill inte riskera nej. allt för mycket där då. Liksom. Det kan ju vara en. Eh, att ligament liksom, eller vad som helst som ja, ja, har ja, det, det kan ju vara liksom en skada som är ganska allvarlig också. Ja, man, man kan få järnskakning och sånt där. Man känner att man, lite, man är... Man är lite off i matchen, man är lite borta. Liksom. Mm. Då får man ju avbryta också för man vet inte vad som har hänt. Nej, Men jag tänkte det du sa, på potato där. Alltså, händer det någon gång att man som åskådare med sig någon typ av grönsak och kastar upp? Liksom? <laughs> vad har du kastat upp, Johan? Jag har inte kastat upp någonting. <laughs> Nej. Men ja, det... Jag minns ju en, en audience bring the weapons match. Fans. Bring, ja. Med dig och Valentine. Jag såg hur Valentine gick gick från ringen med en sån här tangentbordsknapp intryckt i ryggen. Och jag kände bara ja, det är ja. dedikationskonstruktionen. Det är på ja, ja. riktigt. Men vad, vad innebar det? Vad fick ni ta med i vapen? eller vad då? Ja, Jag hade inte med mig några vapen. Men det, det, det låg ju liksom ostivlar och löspinnar och kvasskaft och gurkor och grejer. I, som, som då wrestlarna fick lov att ta till och med. Och är tangentbord uppenbarligen. Ja. Det, det tillhör ju inte den normala regelverket. Jag kan säga att jag är inte är så stort fan av de här matcherna. Heller, liksom. men, men det är, är publikföriegeri att får ta med grejer som är, vi slår varandra. Möjligt. Jo, det är jättekul för publiken, men inte för de som är i gerig. Foskyven känns ju riktigt farlig. Ja, ja, ibland så tar de med sig mest bisarra grejer, men de grejerna använder vi inte. liksom. vill få vad, ja, ja. vad har det sjukaste varit som har varit med? som ni bara En bäckforell. Det kan ha varit någon annan art av fisk, men en ganska stor lax i alla fall. Öring. Det är ju äh... kul att dänka till dem, ja. det är lite det, det det. Asterix och var långt? ju, Jag tror det var norska brottaren Espen Olsen som fick en smäll av den. <laughs> Vår drink kan fisk. Jag det. Oh, vad vi alldeles strax tillbaka. You are listening to Pirate Rock. Ja, ah, det är wrestling morgon. På Pirate Rock. Jag lämnar över ordet till Johan då. Jag är experten här i studion. Nej, mm. men det är ju så här. Om jag känner mig lite låg och nere så har jag ju tröstserier som jag läser. Du vet jag återvänder alltid till. Legion of Superheroes, eh, Rymdens hjältar på svenska och typ snobben. Och du undrar, har du någon tröst-wrestling? Så när du känner att allt går emot dig och axeln gör ont så tänk nu tar jag och tittar på Wrestlemania för inte 94. Har du någon sån här period som känns din to-go-nostalgigos när det gäller wrestling? Jag har tänkt på det i de banorna riktigt, men det, det, det, jag kollar på wrestling när jag... Absolut, jag kan kolla på wrestling som någon sorts terapi. Ja. Då, då kollar jag nog faktiskt på gammal brittisk World of Sport okay. wrestling. För att det är ganska följsamt och och mässigt Och det är liksom oftast där gubbar som inte ser ut som atleter på något sätt. Men det känns på något sätt att den presentationen av wrestling känns ganska härlig att kolla på i, så, i ett sådant sammanhang. Trivsam, ja, ja, verkligen. verkligen. Det, det, det är liksom... det. Det är mycket så här bugningar och man skakar varandra hand, liksom, alltså, även, det, det, det är sällan, det är, det är ibland så är det en bad guy och en good guy, men det, men det, det, det är ett härligt uttryck på något sätt, det mm. presenteras på ett väldigt så här underhållande sätt. Jag ser bara framför mig den här engelska wrestlingen att det är lite som i filmen Snatch. Att det är det här ralla slagspålet, bruna. Behöver är Nej. det så? Nej, var, regelverket på den tiden var att du fick till exempel inte använda closed fist, knutnävla till exempel. Och då hade du ett annat regelverk för då kunde du bad vända sig mot domman och slå den goda killen med, med ett Och då kunde du publiken se det. Ja, ja. Men det regelverket kan du inte använda nu för att, det är som, som sagt, när wrestlingen tillkom för en massa år sedan. Så var det presenterat som en legitim idrott. Liksom. Och då, då betydde regelverket mer. Men mm. det har ju ebbats ut. Och effekten av eh, liksom att, att wrestling skulle vara legitim idrott. Den, den har ju helt försvunnit. Det ska jag säga. Men däremot så uppskattar man liksom det folk faktiskt gör i ringen. Det vi gör i är riskabelt. Och du kommer slå ihjäl om du inte är för det. Liksom. Mm. det är, något annat kan man inte säga om wrestling. Liksom. Är, man, kan säga, man kan säga att det är fake hur mycket man vill. Men det vi gör i ringen är... är, är det är ett så jävla fake Nej, som det, det, tror. Det, det, Nej, det, det, är tror. Nej, det det ja, ja, men det är riktigt det är allra, på allra högsta grad. För oss som sysslar med det på riktigt. så, mm. så får man ju Ja, alltså, jag, jag känner som wrestling-fan alltså, så, så är det ju ganska... Alltså, jag går genom livet och skäms inte för någonting. Jag skäms inte för att jag ritar serier. Och det är, men just när det gäller till att liksom erkänna för min frus akademiker att wrestling är det enda rörliga bildet jag tittar på tv. Det är lite svårt. Ja, ja. Det är lite svårt för att de tittar på en som han var utvecklingsstörd. Mm. Och så, och så försöker jag, liksom, jag är så trött på att förklara den här grejen. Men hur kan du titta på en fake? För det första så rycker jag till när jag hör det ordet. Som... men när jag orkar så drar jag parallellen med troll trolleri och trollkarar för att det är aldrig någon som som skulle säga när liksom en bara, vad på de? de där hoppknutna liksom nästukorna kom ju inte från en annan dimension ju. Så vilken jävla fäkt det här var den kaninen kom ju den var ju någon annan aldrig någon som säger det utan man går till trolleri showen för att bli lurad för att bli lurad och det och det är ju så enkelt det är, tycker mm, jag. Ja. Men du, du pratade förut om de här engelska wrestlare. Det kan jag säga att det, jag tycker att det är en grej som saknas i wrestling idag. Det är just den där kroppstypen den den, den starka vaktmästaren på skolan. Ja, den, ja. De finns inte så mycket. Jag kan ibland sakna tjocka wrestlare. Det var ju mycket när jag Börja titta på wrestling så får det ett rejält feta jävlar. Mm. Det saknar jag. jag. Jag minns framförallt en när jag började kolla på, och det var ju amerikansk wrestling, mm. då fanns det någon som hade svintohår, den här clownfrisyren bakåt. och sen så hade han en jättemag och en blå brottadräkt vet ni vem jag menar då? Earthquake? Ja. Nej, nej, inte earthquake utan det Dusty Kan det vara? Ja. Jag men han jag... hade polkagris. Polkag. Ja. sånt. Här. Men då var det ju riktigt stora ja. alltså överviktiga människor. Det har inte ja, Men han var ju det med... Över... på det sättet eller? Jo, men vi har väl ganska vi har inte så mycket body som det kallas ja. liksom. det, det, det... Men, men, men det har man det stadiet har man liksom passerat på något sätt. Det är klart att det finns både och då. Så. Ja, men har det utvecklats så mycket i wrestlingen ja, ja, ja, ja. att man inte längre kan vara otränad, om man får säga så? Man måste ju vara tränad, men man kanske, kanske inte behöver vara så här visuellt tränad och vara mm. en, en bodybuilder, så att säga. Ja. Eller en så här superatlet liksom. Men det var ju väldigt vanligt att, liksom för att, att, att om någon skulle signalera att han var ond, då var det den här... Jag har inte varit på gymmet en sekund, men jag har burit mycket stockar ja. liksom, och druckit den kroppsfiguren på något sätt. Liksom, jag brukar säga den arjevaktmästaren som man, man var lite rädd för. Ja, ja. Mm. Mm. ja, det är, ja men vi, vi har ju kollat på familjeköven där, och ja, då var ja. det bara superfitta snubbar där och, och brudar. Liksom. Mm. Det var riktigt hjärtlätt. Det var ingen i min uh, kiloklass. Och inte i min kiloklass Nä, för tillfället heller faktiskt. Mm. Så att det är inte så mycket gravida som var med och wrestling. <laughs> det är konstigt. <laughs> you are listening to Pirate Rock. Ja, det är wrestlingmorgon här på Pirate Rock. Fantastiskt kul att du hänger med. Antonina är här, Krilla är här, Johan Vanno är här och wrestlaren Fabian Steinbolt är med. Och så... det, det räcker med Steinbolt. St Jag säger Fabian. Bara... Jag säger Fabian eller Steinbolt. Inte både och. Nej. Det är inte ofta någon säger Christian Benson till mig heller. Ja och Christian Bernsson. Chris Steele. Hade du varit gäst ja, så hade jag nog sagt det. det? Ja, det tror jag. nog. Jaha. Ja, ja. Jag kräver att alla säger Johan Manlo. Ja. Det har mig. Johan, du har massvis med en som ja, du Ja, alltså Jag har undrat över en sak. Eh, eh, när man sitter och tittar så... Eh, jag, som sagt, jag såg ju inte den här olyckan som hände med dig. Nej. Eh, men jag funderar... Och den märkligaste olyckan som typ inte var en allvarlig att någon typ bryter armen eller knäcker handleden så är det någon som, någon som har skitit på sig i, i ringen eller något sånt. En han har någon också. sån olycka hänt. Har någons glasöga åkt ut? Har nåns Har nåns öga åkt ut? I svensk alltså, var äh, inte inte svensk wrestling, så vet jag vet nej. Okay. Nej, det är vad är det mest absurda du har varit med i, i en match själv som har hänt? så att säga? Ja, det, det har väl varit när fans har kommit in i ringen. Liksom. Är det sant att ja. de har gjort det? Det, ja, det har hänt. Men det... Vad gör ni då? Ja, jag upp honom. Ja. <laughs> men har ni, <laughs> har ni något regelverk mot det? För Om man säger så här. om man ska, Jag ser mycket fotboll. Skulle någon springa in på en fotbollsplan så får inte spelarna typ brotta ner eller sparka <laughs> ner den. För då blir det misshandel. Har ni något sånt eh, där? Om någon hoppar upp i ringen. Ja, alltså du har ju alltid liksom en lagstiftning. Får, men men ja. om någon kommer in... Alltså det, det du måste försvara jävligt, dig liksom. det, är fel, det är fel tillfälle att liksom göra det. Med, framförallt med en wrestlare som är liksom taggar att underhålla folk som är full med adrenalin. Liksom. Ja. Om någon kommer in och medvetet förstör ens uppträdande så, så blir ju liksom reaktionen därefter. Liksom. Mm. Ju... Jag undrar, jag undrar liksom, vad, vad syftet i botten är. Är det liksom, jag ska förstöra eller är det verkligen... De har tappat ja, det totalt ja. för att de är så en. Nej! Nu. Jo, jo. Ja, men det, det är positivt på ett sätt. Men vid något tillfälle av människor var lite... Man, man känner av att de kanske har fått i sig lite substans. Lite där, som fyllerdansken ja. som ja. sprang ja. in och klappat hela helbarn i Sverige i Danmark. Han, lite den stilen. Han är inte ångrat det i alla fall. Nej, nej, nej. <laughs> nej, men vad, vad händer? De kommer upp där och springer ja, mot det, det någon brud... er, Eller hoppar de bara upp för att visa sig här uppe? Ja, det, kan, jag, liksom. det kan ju vara som Johan säger att de är lite, liksom, lite för inne i själva... Liksom, uh, uh, underhållningen så att de, de, tappar, de tappar alla spärrar och ja. liksom där, de måste in och ja, men också är rädda. Det, den, om de håller på det och du blir underläger de kanske känner att de behöver hjälpa till. Jo, men det har ju också hänt att jag får liksom bryta folk trots att jag är underläge. Liksom, det har ju hänt. Mm. Så att då får man ju liksom bryta matchen om man känner att oh nu känner jag att då flyger de på min motståndare. <laughs> men det är ju oftast min kompis eller någon sån där, ja. egentligen. Och någonstans så blir det ganska. Det blir en lite märklig situation. absolut så att jag, ja. Men du, som har sett så mycket matcher, Johan mm. och är uppe i varv och hela den här grejen som du berättade förut. Ja. Men just den här när man når och tägar någon så att mm. man kan byta. Har du någonsin fått den känslan att du vill hoppa upp och hjälpa eller slå till någon? Alltså, man, man, man, man, tittar ju, man tittar ju även när man sitter och tittar på wrestling hemma så tittar man ju på tre plan samtidigt. Åtminstone jag gör det. Och liksom mm. planen är parallella. Det ena planen är liksom. Att man sitter och tittar eh, och vet om vad, vad, vad wrestling är. Och man sitter och beundrar eh, liksom, berättartekniken och hur ska de göra här och, och sådär. Och så tittar man på ett plan också rent liksom, vad det är som händer. Eh, så fort det är en sån här near fall och jag låter så här Och liksom det är en, två och så hoppar drar han upp axeln. Då vet man att då liksom, då har jag... Då har jag då har jag sugits in och då, då är jag med. Men den delen finns exakt samtidigt som jag sitter så såhär. Ja, det var en, en intressant sätt att in berätta det här på hur någon att ja. Du vet. Nu så att, så att liksom, har jag glömt det i tredje läget för att jag ska säga det. Men det är de planerna som man tittar på wrestling och även när man är och, och tittar på det live. Då, och jag, jag är inte en sån som dricker mycket när jag går och tittar på det. För det tycker jag slöseri på liksom, mm. en, en show så, att, så att det gör jag inte men så, att, så är det med för konsten också så att säga ja, Bara men, så att, så att jag men man... har liksom inga problem med det men, men så överjaget som, som säger åt mig så här, Nej, men, nu, den, den är ganska stor <laughs> tror jag. men, ja, men jag om jag hade gjort annat innan så vet jag inte det är ju liksom återigen det är den reaktionen man vill ha mm. liksom, att man lever sig in i det på något sätt Jo, men det måste ju finnas en gräns på det liksom. Jo, jo, jo men, men oftast får man ju brottas mot fördomar liksom. Mm. E, utanför ingen. E, och jag tror problemet är generellt sett hos folk är att de tror att vi försöker övertyga dem att det är på riktigt. Och ja. då känner de så här, Det är fake. Vad varför ska jag gå på det där? Liksom. Mm. Men, men konsten är ju liksom inte att övertygad om att det är på riktigt konstenhet. Det får de att glömma att det inte är på riktigt konstenhet. Ja, det det. serietecknare och wrestling är samma grej. Ja, vi kämpar i mot omvärldens ja. liksom, fördomar och sådär. Ja. Serier? Varför gör du inte film? Ja. Liksom? Mm. Jag känner att den här brumansen börjar va? komma nu som vi så länge har eftersökt. Mm. Jag tänker vi ska prata lite om hur man faktiskt får ihop en gala. Mm. Vi strax Fabian ska få berätta mer om det. Här har ja. du blir lite lite nirvana. Come as you are i You are listening to Pirate Rock. Mm, det är nirvana. Kommer jag i Pirate Rock. Och oh, oh. Vi ska glida in lite på hur man faktiskt anordnar en gala. Och vad man betänker på. Och hur, hur är det egentligen? Det var väl en av de frågorna som du hade. Ja alltså hur, hur, hur, hur sätter man ihop en gala? Börjar det med manuset? Eller börjar det med vilka som finns tillgängliga? Eller börjar det med liksom vilket, vilket ställe som finns? Eller hur hur, hur, hur, hur gör man? Ja, Vilken kan börjar börja. Hur man. gör ju ja. Ja, hur? ja, men det går till som sagt att man, man kollar ju tillgängligheten på folk. Vi har inte sådana här kontrakt och det är inte så himla mycket pengar. Oh, så alltså man kan locka folk med liksom, i mm. wrestlingen. Men, men man, man, först kollar man tillgängligheten och man försöker ha en övergripande story. Man försöker ha någon sorts kontinuitet. Man försöker ha samma brottare som folk känner igen då, liksom, om de går på flera shower. Men mm. ibland så kommer ju folk att bara gå på en show per år eller två shower per år. Liksom. Så man måste bara ha en övergripande story. så. så här, efter att jag har kollat eh, efter att jag tillsatt bemanningen så att säga så så, liksom, så, så ser jag ju liksom vilka jag, jag kan göra stories med. Liksom. Så här, kan den här komma på nästa show? Ja, men Då kan man använda någon, någon angle som man säger en vinkel på något sätt. Och det, och det kan vara så pass enkelt som så att att den, den goda vinner men blir nedslagen efteråt mm. på något sätt så här, att man man man måste nedslagen bakifrån och, och, då, och då blir det som det blir en, en enkelstår att följa till nästa gång. Ja men då vill jag se att han får revansch det eller lite som en cliffhanger typ. Nej, men det, exakt yeah. det, det, det, man, man jobbar med cliffhangers i wrestling då. Och, eller det kan ju bara vara så ännu enklare att den den uh, dumma brottaren eller den onda brottaren vinner på fusk. Och då vill ju såklart den goda ha revansch. Liksom. Mm. Precis som en, en actionfilm film började, Det börjar väl, och, klassisk uh, 80-tals actionfilm börjar väl oftast med att man presenterar karaktärerna, den goda och den onda. Liksom. Den onda kommer undan och på slutet så fångar den goda den onda. Yeah. Liksom. Det, det är så det funkar. Det. Men om man, som sagt, det, med wrestling jag jobbar väl mest så här, i och med att Själva kompetensen hos den enskilda brottaren, eller wrestlaren eller underhållaren kan eh, variera. Så då måste man ju ha någon sorts kvalitet Då kan man liksom, till exempel inte boka en match med, med tusen grejer att komma ihåg. Liksom. Det får man ju ta med de mer erfarna, de som kan göra det. Du börjar oftast med en ganska enkel match som är 6 minuter. Det är pang på, det är mycket bumps, det bumpen feed action, bum, bum, bum, bum, bum. Så att liksom folk säger oj, det är, bump. Mm. Det, är, det är bump. Bumparna, som jag säger, det är vårt fall. Det är när vi åker ner i ringen och det låter. Liksom. Det, är, det, det, det är då man skapar reaktioner. Då får säga: känna, o, oh, mm. tänker publiken. Och det där, ja, det, det är... låter ju hukt. Alltså. Ja, jo, precis. Det, och det, och, det, och det, det är där man fångar publikens uppmärksamhet ofta mm. liksom, Jag kan rekommendera att sitta nära ringen ja. för det är en extra dimension där ringen gungar. och liksom för några wrestler på det har sig hänt, också. men äh, jag blev jag fick en fot i ansiktet en gång <laughs> <laughs> fotsvett fick jag i ansiktet men, och, och, när man ska ta in äh, andra wrestlare Säljer man in då tre showver till dem med den här cliffhangen och så här nej, det här nej, är tanken jag, att man, vi ska göra med dig nu? Om budgeten tillåter och om brottaren är tillgänglig, absolut. Mm. Jag försöker ju liksom krydda showerna med att boka in utländska talanger och då försöker jag ju liksom kolla efter karismatiska brottare som jag vet kan underhålla människorna. Det, det, det, det kanske inte är så att de, den här brottaren Liksom locka folk bara att vara med på affischerna för folk känner inte till wrestling i, i Sverige generellt sett. Men det jag vet är att jag har, jag har en kvalitetssäkring under showens gång och jag vet att folk kommer bli underhållna av den här killen. Jag vet att den här killen är kompetent eller den här tjejen ja. är kompetent. Liksom. Men kan det annars vara så om man lägger upp tre matcher och det här ska vi göra och han kommer ge igen på dig och ska du göra det nästa att wrestlerna själva går in och nej så här vill jag inte göra så jobbar man fram det på det sättet eller är det en som bara bestämmer allt? Ja, men jag, jag försöker väl bestämma det mesta, men däremot så vill jag ju liksom inte på något sätt hålla tillbaks. Ibland så måste man hålla tillbaks brottar och ge dem direktiv, för mm. att det kan hända att de gör för mycket i en match. Det ska vara som en rockkonsert, liksom. du, du kan inte börja med alla hits, Nej. och sen avsluta med eh, de senaste låtarna som ingen gillar oftast. Jonas Priest bara, du, du bränner ut inte av hela firepower den senaste skivan, liksom, För att jag tycker att det är skittråkig, liksom. Ja. Jag vill ju höra alla 70- 80-talslåtar, liksom. Fr fram till 86, liksom. Men det måste vara svårt att sälja in det till vissa så, eller? Du får vara i andra matchen för att nej, nej, du, men, du men, men, det, liksom. men man måste på något sätt förstå också att så här, man gör det här tillsammans vid en hel ensemble så bygger upp det här. Liksom, och då, då har man en roll man spelar, precis som i filmer eller i alla olika uppsättningar eller liksom jobb och allting. Man har ju olika roll. Alla kan inte vara chef och bestämma. Liksom. Men jag försöker få folk att förstå, så det här ska du göra nu och jag menar, om jag har utomlands för ett annat förbund och de kommer ge mig ett direktiv, då blir jag bara glad. För då ja. jag tänka för mycket på vad jag ska göra. Va, va, vad förväntar den här liksom promotorn mig? Liksom. Mm. Och de ger mig en öppningsmatch och tacka och bugar för det, för det är oftast den enklaste matchen. Ja, okay. Då behöver jag inte slå, halvt slå ihjäl mig, det kommer jag göra ändå. Men men menar, du behöver inte göra så himla mycket liksom, och, det, och det sparar ju på kroppen. Liksom. Mm. En öppningsmatch kan vara nog så viktig ja, för att absolut. dra igång hela galan. Ja, för De bästa galarna har varit de som har haft en grym första match. Kanske ja, sex ja. minuter, kanske... Mycket bombs. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. men liksom Booms. Snabbt, Booms. snabbt fram och tillbaka. Juri Kosinski och, och, och han grisfarman liksom i en jävla... Uh, så, så att liksom det de börjar på det sättet så att det är ju liksom ingen skitmatch. Det sätter för, väl standarden men, kanske absolut, för var kvällen ska absolut. ta vägen. Det är jätteviktigt, precis som i konserter. Jag förringar inte på något sätt. Men det kan ju inte vara... Ofta så vill ju den enskilda wrestlern göra så mycket den kan. Mm. För att den kanske inte går så mycket i matcher. Då vill den förvalta liksom, ja. det tillfället den för får. Men blir det så att man gör för mycket så kan det hända att man tröttar ut publiken. Mm. Då kan de, och kommer sista match så kan man ju Men det har jag sett. Liksom. Ja, ja. Det, det, det här har jag det är Man måste nytt kyla ja, av det. Man måste mm. ha så kallade liksom, så här tweener matcher eller wrestling matcher kallar man det. kanske en en, en god mot en god eller en ond mot en ond. Just för att det tar man ju ofta sina main event för att kyla ner publiken. För då, då investerar de inte lika mycket känslor. Det, det vill man att de ska göra på slutklämmen då, den sista matchen. Liksom. Mm. Så då man ner publiken. My, som mycket här My sl slangord också. Mycket bumpe potatis. tortys. Mm. <laughs> jo, jo, men ni är bara att ställa frågor och ja. försöka utveckla. Så ja, vi, kan. Vi, Nej, vi hänger ja. med här. Vi är ja. ju snart det för den här restled också. Vad tänkte jag på? Vi ska alldeles strax glida in på galan som, som kommer skall. Ja. Vilket är på påskafton. Och sen, Johan, du har ju också en liten dröm som kanske också ska gå upp ja. Sig idag. Ja, jag, jag vi säger verkligen. det. Eller ska vi... Mm. Nej, vi väntar lite på ja, det. Ja, ja, ja. Så häng med. You are listening to. Pirate Rock. Ja, det är Pirate Rock som du hänger med den här morgonen och vi har helt enkelt Wrestling-morgon. Steinbolt är här, vi har Johan Wallo här och det kommer ju en gala nu då i april, inte ja, så långt bort helt nej, enkelt. Nej, 20 april, mitt på påskafton. Mm. Det, Hur tänkte det... du där? Jag tänkte, där. Ja. Jag tänkte att folk skulle komma och kolla på wrestling på påskafton. Nej, Faktum var att det var det enda datumet som fanns. Så vi fick ta det absolut sämsta datumet på året. Men är det så jävla dåligt? Som arrangör så påsk är liksom, alla klubbar säger, det, det är inte bra. Men Nähe. faktum är att vi körde post en gång, det kom lite mindre än vad det brukar göra. Men Pustevik som vi arrangerar på var förvånade över att det kom så pass mm. mycket folk ändå. Liksom. Men har ju inbitna fans? Absolut har, Absolut mm. har vi. Men, men jag tror att det är svårt för folk att planera för att påsk, vad ska jag göra på påsk? Ja, gå på wrestling kanske mm. det är det första alternativet. Ja, men men, kan det vara men, så, här, så som för Johan till exempel? Din eh, fru skit väl fullständigt ja. om du går på wrestling. Men just kanske en påskafton så vill hon göra någonting. Ja, som, det och är sen, så. Du får stanna hemma. Jag men, har inte sagt hemma. Men, nej, jag förstår det. Ja. <laughs> men kan man inte anordna någon typ av påskakt också så får du liksom göra det lite roligare. Eller du kan ju till och med låna vår direkt om du vill, eh, Fabian. ja. <skrater> Google ja, Gobbledygooker ja. säger jag till alla ja, exactly. nu i detta läget. Ja. Det är en inside wrestling historia. Så. Red, Red Tyler men det var ju någon uh, kille som med någon topkam så. Ja det är Red Rooster. Red, Red Rooster, Rooster hette han ja. Det var inte Red Tyler nej. Det var någon annan kanske. Påläst du inte Johan? Ja det är. Mer påläst än jag är. Men vad händer på den här galan då? men det blir gedigen actionfylld underhållning liksom. Vi är därför att underhålla och skapa känslor och få folk att ha skoj. Liksom. Är det några speciella som du har jo, då? ja, vi Jo, de som kommer utifrån är en kille från Sydney, Australien som har varit... Eh, jag tyckte att han imponerade på publiken sist. Var är han heter? Ossi? Oss. Ja. Vi sa att oss, oss, oss... Ossi, ossi, ossi. Ja. oj, oj, oj, oj. Ja, Så, ja, ja, Det är nog grejer man säger till folk som är från Australien. Nej. Ja, man gör ju det, Ja, ja tydligen. Men han heter Sean Costum. – Han var snygg dessutom! – Ja, Thunder from Down Under. Oh, – Han var, han ju var exceptionell. sin match också. Ja, men Han är jätteduktig i ringen och, och på något sätt vill jag erbjuda publiken, en karismatisk kille, som, mm. han är ju mycket våldt där och väldigt, väldigt, väldigt... – Ja, han väldigt, spixade, det gjorde han verkligen. – Väldigt atletiskt så, liksom. Och sen kommer en kille som heter Looking Sharp, your mother's favorite wrestler, kallas han. Han är från <laughs> gla Glasgow i Skottland. Aha. Ganska liten kille, men han kommer möta en tjej som heter Aya Frick, Så det blir, han är väldigt väldigt underhållande kille, han väldigt, väldigt komiskt uttrycklig. varför liksom. väljer man att köra en tjej och killmatch då? Ja, men jag tror att publiken gillar det här i Göteborg. Liksom. Mm. Det, det, det, ger liksom, det, det är något som inte existerar i någon annan underhållningsform på det sättet att, att en kvinna möter en man mm. i en kamp. Liksom det är liksom, jag vet, kan inte tänka mig någon annan sport det där händer liksom. Nej, och jag, jag hade lite svårt för det till en början men ty, är de hyfsat jämnbörda i storlek ja, så tror ja. jag det kan, så, så, så har jag lärt mig att, och, och, och det är liksom, jag har ingen, inga argument för varför jag var emot mer än att det, man aldrig ser det, liksom, det ingen ja, som ja, gör ja. det man ska vänja sig vid det ja. först liksom. ja, men kommer det vara någon sån här cliffhanger match som vi har pratat om här under morgonen att någon, någon ska ja. ha jag vill, jag vill att han ger oss någonting som jo, men han kommer tillbaka nu. Är har han, har han en cliffhanger? Då? Ja, men det som är en match i alla fall. Det är jag, min tag-team-partner Elvisin och en kille som heter Degopnik Juri Kosinski. Vi ska möta eh, medieproducenten från Kungsholmen i Stockholm. Jeppe Sjöberg plus hans handlangare. Upprinnelsen till detta var som så att Jeppe Sjöberg... Överföll Jure Kosinska efter sin match ja. eh, På förra showen liksom. Och då, då satte vi upp eh, sex, Six man tagtingmatch liksom. oh Det jag fick God. jag mitt svar no. ja, ja. Att Brottas alltså ja. för, att, för att jag menar Aya Frick är ju ond och henne buar man Men det var någon match när hon gav honom stryk Och då kände jag, nej men nu ja, nu är den lilla stunden var det bra. Men det jag har tänkt på när jag i alla fall har kollat på Amerikansk wrestling, då har man alltid Något kräk som är ägare Av hela ligan som går där och är lite bättre alla ja. med och Finns det där hos er också? Ja, vi hade det innan. En kille som heter Mr. Peipy, han har ju slutat nu. Ja, det är synd. För ett sånt kräk ja, vill man jo, ha absolut. Där. Man behöver den dynamiken. Liksom. Ja. Absolut. Man kan nu. få en stol i ryggen av ja. vem som Men jag helst. Men typ. jag skulle säga att Jeppe Sjöberg är väl den typen. Liksom. Han slisk, slisk i stockholmarna. Han har ganska bra sliskigt uttryck. Han är väl, han är äh, även kallad Göteborgs Göteborgs mest hatade man. Ja. <laughs> var, var det denna jag såg på Instagram att han hade lagt upp nu ska vi till Göteborg, ni, lilla staden bla bla. Då var det någon av stockholmare som håller på. Att ja men det är han handlar tänkte. Det då? Han? Ja, okay. ja. Vad tycker du om han Johan? Jag avskyr honom. Ja det var så härligt att Och <laughs> ena sidan, jag avskyr honom, Å andra sidan så tycker jag hans grej som manager är helt fantastiskt och direkt nyskapande om man tittar på hela wrestlingvärlden och har ju för att en, en manager som är, liksom ska framstå som en rikt as det är ju liksom den äldsta klischen i världen mm. men just en manager som ska framstå som en sån podd mackdator klubbgris liksom, det har aldrig funnits han, har, han gör det så jävla bra så att där har man de här två hjärnorna igen liksom, den som sitter och tittar på storyn och tycker mm -mm. och Liksom min reptiligärna alltså som bara, nej nyta en jävla stockholmar. Ja, ja, men du måste ju ha den dynamiken. Liksom. Den är, och folk undrar liksom varför man, man, man vill vara heel eller varför man vill vara bad guy. Men mm. det, det är exakt samma jobb. Mm. Du måste ha den rollen och måste spela den rollen bra för att skapa dynamiken. Liksom. Återigen skapa känslor. Ja, exakt. Ja. exakt, exakt. Men ja. galan, vart läser man mer om den Fabian? Ja, det går in på, du kan gå in på Instagram, GBG Wrestling. Gå in på Facebook har vi en. Det är primärt sociala medier. Vi håller på med vår hemsida nu, men, men mm. det kommer snart. Men primärt så är det Facebook och Instagram. Liksom. Och vilken tid är det som gäller, för det är, ju, det är ju familjeshow också. Ja, det stämmer när... bra. Vi, vi, I och med att det är 18-årsgräns på kvällsshowerna så kör vi en ä, lite mindre matinee-show för, för folk som är för, för wrestling-sugna som är under 18 år. Mm. Och det, liksom, det, det är ju... 4 liksom. till Vilket eller... jag verkligen kan rekommendera. Jo men det, wrestling är ju, liksom, är, är ju en interaktiv underhållningsform och, och kids vill ju bli involverade och det vill även vuxna mm. bli liksom. det, är det är därför man sjunger med i sina favoritlåtar på en konsert till exempel mm. för att man känner sig involverad. Man känner igen sig och, mm. och det är samma, samma princip här inom wrestling. Liksom. Mm. Så att, det, men det, det, det kan jag verkligen rekommendera om ni... För att kids gillar ju sånt liksom. De gillar interaktiva grejer. Och de gillar även så här stora spektakel. Monstertrack och... Disneyland of Nice eller allt vad det heter Det är också väldigt viktigt att man lär barnen att man löser konflikter med ringen, våld ja, så är det. Ja. I, I en ring med ett regel liksom. ja, Vi kommer såklart att ha plåtar till detta att tävla ut så det gäller för dig att hänga med via sociala medier då också om man inte vill vara helt säker på sin sak och faktiskt köpa eh, plåtar via GBG Wrestling där. Johan har en dröm som mm. alldeles strax ska Tixter. gå upp Tixter, Tixter Johan har en dröm mm. som alldeles strax ska gå upp Uppfyllelse. Uppfyllelse. uppfyllelse. Och upp uh, uh, uppfyllelse för Sandra. Yeah. andra. Yeah. Allt på en och samma gång. Yeah. <laughs> you are listening to Pirate Rock. Yes, Box. Vi är tillbaka med Steinbolt och Vanno i studion. Och nu då, Johan Brända. Vad är det som du jättegärna vill uppleva? <här> jag har Vad är din dröm? Nej, men det finns en wrestling move som jag alltid... Som, som, som, som Det är alltså att man ger honom och klappar till honom över bröstet. Det kallas för knife edge Shop. Eller en flare shop och det är det som man alltid ropar Woo! till efter det händer för att man hör smasket och så liksom för att han som gjorde den här känd gjorde det lätet. Och jag har alltid drömt om att få ta en sån. Jag vill känna det känns. Jag vill bara få smaka lite på den glory som är wrestling i mitt lilla tråkiga gråa lilla... Gröstrund kulturarbetare Livs vill jag bara smaka en enda jävla gång på detta. Men hur är det då alltså en en, en, en alltså Fabian oh, tänkt ska ja. slå dig rätt över bröstet. Yes. Vi får Jävlar! väl försöka kommentera oh, det här herridor. på något ja, sätt. jag vet inte. Det, det, Vi ska det. bara vara tysta mm. ja, Det är så här. Det är att jag kommer ta min öppna handflata och slå honom över bröstet. Det är visuellt. Måste jag hålla mig? <här> Nej, kommer jag kommer ramla. Nej, det kommer inte. Men det står bara så. Ah, ja. det, jag det ska alltså till en, en handflata nu över Vallos ja, ja, bröst. Ja, och detta är... Nu ska han få uppleva sin drog. Det kommer en overhead Steinbolt-shop. Ett, två, tre. Nu kör vi. Jävlar! Det fan fake! i den, Katrin! Steinbolt... åh det var en gertan tack på riktigt. Alltså wow oh, jag är sådan. Oh, jag smäller av. Johan var varför lova för handflata på bröstet så? Ah oh, kolla den handflatan, kolla den handflatan Det är i hela Fabias hand. En dröm. Det är, det, är det, sjukaste det, det sjukaste jag upplevt. Oh det är det sjukaste jag sagt. Oh my god vi gick in. Det är ju duunt i min handflata också. Mm. <laughs> oh, vi får avsluta det här och säga Tack så jättemycket Steinbold för att du var med Missa inte galan på påskafton Johan, tack för att du tack var för, var det för att fick komma, 20 april, nu köttar vi Hoha! You are listening to the Morons Show With Antonina and Christian